Розділ 55. Класні збори. Він вийшов з класу і сів на підвіконня. У вікно видно було протилежний бік Кривоарбацького провулка. Два ліхтарі уже засвічені, незважаючи на ранній час. І шкільний майданчик, занесений снігом. У коридорі тихо. Тільки чути, як падають у відро краплі з бачка з перевареною водою. Та згори з гімнастичного залу доносилися звуки рояля. І на стелі глухо віддається рівномірний тупіт марширування. Недобре вийшло. Іди тепер до директора. Олексій Іванович, звичайно, запитає про книгу. Навіщо та чому? І нічого не втаїш від нього. Як втупиться в тебе очима, всю правду викладеш. І все через цього задаваку Юрка Скаута. Він все фасонить. Безумовно буржуазний тип. Почувся дзвоник. Тиша розірвалася грюканням численних дверей, тупотом, криком і галасом. З класу вийшов Юрко Стоцький. «Ти на що тьотю брошу облаяв?» – зупинив його Мешко. «Яке твоє діло?» – Юрко призирливо подивився на нього. «Ти на мене так не дивись», – сказав Мишко. «А то швидко заробиш». Їх оточили хлопці. «Яку звичку взяв?» – продовжував Мишко. «Ображати технічний персонал». «Це тобі не дома на прислугу горланити». Чого ти з ним, Мишко, розмовляєш? Генка проштовхався крізь Юрбу дітей і став проти Юрка. З ним ось як треба. Він поліз битися. Але Мишко спинив його. Почекай. Ось Частоцький. Звернувся він до Юрка. Ти мусиш вибачитися перед брошею. Що? Юрко здивовано звів тонкі брови. Я буду вибачатися перед прибиральницею? Обов'язково. Сумніваюся. Посміхнувся Юрко. Примусимо, рішуче сказав Мишко. А якщо не вибачишся, поставлю питання на класних зборах. Мені плювать на ваші збори. Не доплюнеш. Подивимося. Подивимося. Перед останнім уроком німецької мови Генка вбіг у клас і закричав. Ура! Альма не прийшла! Збирай книжечки! Завжди зупинив його Мишко і звернувся до класу. Крикнув. Тихіше, хлопці! Зараз будуть класні збори! Ну от іще! Незадоволено протягнув Генка. Пішли б додому на дві години раніше. Ніби не можна іншим разом збори влаштувати. Обов'язково сьогодні! Сказала Льоля Підволоцька, висока, красива дівчинка з білявим волоссям. Мешков себе Сказав Шурко Великий. Не залишуся я на зборах, об'явив кіт. Я їсти хочу! «Залишишся. Ти завжди хочеш їсти. Будуть збори, і все». Мишко зачинив двері. Коли всі сіли на місця, він сказав. Обговорюється питання про Юрка Стоцького. Слово для інформації має Генка Петров. Генка встав і, розмахуючи руками, почав говорити. «Юрко Стоцький зганьбив наш клас. Він назвав тьотю брошу старою дурепою. Це неподобство. Тепер не царський режим». Либонь Олексія Івановича він так не назве, побоїться. А тьотя Броша, звичайна прибиральниця, так її можна ображати? Пора зупинити ці панські замашки. Взагалі, скаути, забружую. Пропоную виключити Стоцького із школи. Потім підвівся Славик. Після деякого роздумування він сказав. Стоцькому пора подумати про свій світогляд. Він індивідуаліст і відмежовується від колективу. Наслідувати Печоріна нічого. Печорін – наслідок розкладу дворянського суспільства. Це всі знають. Юрко повинен вибачитися перед тьотою брошею. А виключати з школи – це занадто суворе покарання. Слово попросила Льоля під Володська. «Я не розумію, за що піонери нападають на Юрка», – сказала вона. «Генка в тисячу разів більше хуліганить, а ще піонер. Це несправедливо. Треба насамперед вислухати Юрка». Може, нічого і не було. Стоцький, не підводячись з місця, дивлячись у вікно, сказав. По-перше, я в скаутах більше не перебуваю. Якщо Генка не знає, нехай не говорить. Крім того, він ще не директор, щоб виключати з школи. Нічого так багато на себе брати. По-друге, я принципово не погоджуюся з тим, що закривають гардероб. Це обмежує нашу свободу. По-третє, я взагалі ні перед ким звітуватися не бажаю. Вибачатися я не буду, оскільки не маю наміру запобігати перед кожною прибиральницею. Ви можете ухвалювати, що вам завгодно. Мені все це абсолютно байдуже. Потім виступив Шура Огурєєв. Він вийшов до учительського столика, обернувся до класу і виголосив таку промову. «Товариші, інцидент з тьотею Брошею слід розглядати значно глибше. Що ми маємо, товариші? Ми маємо два факти». Перший – образа жінки, що неприпустимо. Другий – вживання слова «дурепа». Такі слова засмічують нашу мову. Велику, могутню, прекрасну мову, як сказав Некрасов. Не Некрасов, а Тургенів, – поправив його Мешко. Ні, – авторитетно промовив Шура. Спочатку сказав Некрасов, а потім уже повторив Тургенів. Треба читати першоджерела, тоді знатимеш. Я пропоную заборонити вживання таких і подібних слів. Цілком задоволений своєю промовою, Шура попрямував до парти і з поважним виглядом сів на своє місце. Зіна підвелася і швидко заторохкатіла. «Дівчатка, це жахливо. Я сама бачила, як тьотя Броша плаче. І нічого Юрка захищати. А якщо він подобається Льолі, то нехай вона так і скаже. Потім Шура. Він дуже красиво говорив про жінок. А сам на уроках пише листи дівчатам. Це теж неправильно. Потім, продовжувала Зіна. Я хотіла сказати про Генку Петрова. Він на уроках завжди мене смішить. Тут Зіна розсміялася і сіла на своє місце. Після всіх виступив Мешко і сказав. Стоцький облаяв тьотю Брошу, тому що вважає себе вищим за неї. А чим він вищий від тьоті Броші? Я думаю, нічим. Вона 30 років працює в школі, приносить користь суспільству, а Юрко сидить на шиї свого батечка, в житті ще палець о палець не вдарив, а вже ображає трудящу людину. Я пропоную, Юрко Стоцький мусить вибачитися перед тьотою Брошею, а якщо не захоче, передати питання научком. Нехай вся школа обговорює його вчинок. Класні збори ухвалили. Зобов'язати Стоцького вибачитися перед тьотою Брошею.